עזרא, פרק ט. וככלות אלה ניגשו אלי השרים לאמור. לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, כתועבותיהם לקנעני, החיטי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות.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 ובקורעי בגדי ומעילי, ואחרעה על ברכי, ואפרסה כפיי אל אדני אלוהי. ואומרה, אלוהי, בושתי ונכלמתי, להרים אלוהי פני אליך, כי עוונותינו רבו למעל הראש, ואשמתנו גדלה עד לשמים. מימי אבותינו, אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, ובעוונותינו ניתנו.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 במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה, כי אתה, אלוהינו, חסכת למטה מעווננו, ונתת לנו פליטה כזאת, הנשוב להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלה, הלא תאנף בנו עד כלה, לאין שארית ופליטה? אדוני, אלוהי ישראל, צדיק אתה, כי נשארנו פליטה כהיום הזה. הננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך על זאת.